А справа була така. У сільраду на завтра прийшла рознарядка на депортацію для очищення території від бандформувань та їх посібників. З Білого потоку 10 сімей у район відправили по фамільні списки. А Петро Шандро, той, що за нього кажуть, хромий, відкупився. Та навіть не Петро, а його жінка, що має собі до діла з головою згодконтори, але списку вже пішли у район, а у Петра Хромого семеро душ народу. То вони собі сьогодні зранку ломили голову в сільраді, ким замінити. І не на будь-кого, на Шандора з сімома душами. Ледве згадали про того, що в Ріжах, себто про Василя, іти сюди, правда, півднини, за те усі сім душ, і всі Шандри. Але він тут не був, Василю казати, не казав. А ви собі думайте, як можете. А як ні, збирайте хатні начиння та ховайте в окопи, в толоці. Як колись вернетеся назад у ріжі, відкопаєте. А як ні, най гниє в землі. Краще земля прийме, ніж сатана має розбирати людське добро. Як уже хочете знати, Василю, та через свою маму я сам не йду до лісу, бо також вивезуть у Сибіри, а мамі дні вже злічені й без того. Та й думаю таки брати вашу варварку. А хто приходить забирати на виселку? – запитав Шандро, дивлячись собі під ноги. Двоє-троє з МГБ і один цільради із списком і протоколом. У руки лишилися дві господарці шістнадцяти хат газдів. Василю. Будеш мені казати, мені самому, певно, не всі руки попрубаний. А тепер жени корнилі у село, бо як здогадається, то вже ніщо не поможе. А як зумієш, то завтра прийди з ними, сказав Шандру і взяв голову в руки. Сидів так добру годину, а потім крикнув. «Дій твой, до хати, будемо радитися, бо нема коли!» Дунусь висидів у горі на буці з досвідку. З бука на один бік було видно усю їхню гранж. Велике шандрове господарство, обнесене здоровим тесаним деревом і високою різбленою брамою. А на другий бік лягла дорога у плай, звідки мали показатися заготівельники усіх теперішніх людських душ, а від сьогодні – і їхніх. А далі, скільки ока, вивершувалися безлюдні гори у свіжій ранковій димці, і не було їм кінця краю. Наколи донось запримітив би бодай незначний рух у плаю, то відразу мав загавкати лисицею. Як тільки чиясь душа показувалася з плаю – Хлопець повинен здійняти гармидер на весь хутір, скриготати сорокою, трубити оленем, брехати псом і кукурікати півнем. У досвіта скрізь було ще тихо, і донось перевів очі з дороги на грачу. Дивився на мирне, начебто сонне обійстя. Йому ставало моторошно, аж страшно. тато сидів на призбі під хатою і не випускав люльки з рота. Коли нього сидів дід Іван, Спертий на тримбіту. Брат Федусь Припасовував на кросна Тесані дошки. Сестра Варварка Скубла зарубані кури. Лиш малий Миколайчик, Тримаючись обома руками за голову, Хитався, як п'яний чи дурний У відчиненій навстіж ж брамі. Донусів жеребець опришок, Нервово впряв вухами коло Коли Миколайчика. А мама Катерина, Зодягнута як до вінчання, чорним хрестиком сорочці рукав'янці у кептарі, завита по молодицьки найкращою великодньою хусткою, несла через обістя дерев'яне відро, коновку з водою. У цій картині відкритій донусем збука було щось таке неприродне і фальшиве, що хлопець аж застогнав, знаючи, що має бути далі. Проте ясно і привітно світило сонце. Проте сонця жовтіла суха трава псюрка, ліниво пощипувана вівцями й ягнятами. Два коні гралися між собою під смерекою в толоці. Корова лизала бичка колокорита з водою. І хлопець у буці всіпнув себе за волосся. Чи це він? Чи вже й не він? Він і ще все не є, лиш має бути. І треба було малого Миколайчика випроводити такий усі рук до вуйка Онуфрія, щоб ще не знати, як станеться. Але тато сказали ні, і донусь добре вичистив окоп дикунку на кичері, що лишився ще від австрійської війни, грубо вистелив хвоєю і сховав малому трохи їжі а замість води можуть бути чорниці, що ними усія на кечара як зірницями. Тато довго наказував Миколайчикові, що він має робити, як столоки загавкає лисиця, і далі. Малий хитав головою і дивився у землю, але Донусеві чомусь хололо попід грудьми від однієї гадки, коли уявляв, як Миколайчик, налягаючи на коротшу праву ніжку, намагається добігти до дикунки швидше, Аніж Донусь щинить з бука гармидер, а тоді й сам поплететься із свіжотесаними жертками у браму. Та коли уже десь під полудне у плаю загойдалися ліщини, і луна донесла людські голоси Донусь швидко й чомусь незграбно загавкав лисицею. Потому ще раз зиркнув на обістця. Усі шандри, як сиділи на призві, так скинулися головами до брами, у якій стояв, не рухаючись, малий Миколайчик. Тато з дідом перехрестили маму і бігом спровадили в хату, звідки нараз порозкривалися всі вікна, і почувся Варварчин плач.